Informou o pequeno monstro para os informativos locais de Radio Flispim. Estamos cunha unha pois pues, moi especial. Germán Castro foi o primeiro director do Diario de Ferrol e fundador tamén, no? de alguma maneira. Si, sí, foi o director fundador, efectivamente. Non foi unha empresa fundadora, pero o director fundador, si. Sí. Bueno, que tens que decir, Germán despois de todo isto que está a acontecer, como ves, que que valoracións faz, que balanzo faz de todo isto, que está a pasar? Bueno, en primeiro lugar, eh, vexo que hubo unha resposta cidadá estupenda, eh, probablemente podía haber sido máis, como din algúns máis pesimistas, pero creo que hai unha asistencia eh, moi estimable, eh, por outro lado, teño unha pena tremenda, porque vexo que isto pois pues, vai por un mal camiño, veixo que hai xa descomposición eh, nas medidas que se están tomando, e veixo que, unha, que un periódico que naceu con boa estrella, a pesar de todo o esteticismo que se xenerou no momento da súa saída, houve que derribar eh, barreras de esteticismo, pero, pero saleu pa diante, foi un periódico que brilou con luz propia dentro do grupo La Capital, foi un periódico que era sobre o que recaían moitas presiós, en vez de ir ao, ao periódico Madre, pois viñan ao diario de Ferro, lo cual a min moi ben, por un lado, porque vía que o periódico eh, tiña poder e influencia, e por outro lado, naturalmente, pois incordeábame, non? Pero, bueno, en definitiva, moi contento pola asistencia de, de, do personal a esta movilización, e, por outro lado, con moita pena, porque ou gaia que me equivoque, pero non lleveixo moitas saída a isto. Bueno, Germán, antes falábamos entre amigos e amigas pois de ese apoio que os colectivos de Ferrol notamos sempre dende os alicerces, dende a súa fundación, contigo en particular como a director, Eh, canto á difusión das nosas actividades E eh, todo relativo pois pues, ao momento social e cultural de Ferrol Que, como sabes, pues, é bastante curioso e característico na nosa comarca ¿no? en, en concreto, a Faloche, como a integrante do colectivo Pai Radio Flixpín, aproveito pois pues, para agradecervos non o apoio que nos prestastes desde un comezo ¿no? Difundindo o que estábamos a fazer Iso, eh, en primeiro lugar E, bueno, iaxe preguntar un pouco polas solucións A todo isto que ti coma... Má persoa con experienzas podes, eh, digamos, atisbar, pero, bueno, xa me acabas un pouco a denunciar un pouco un tanto de, de pesimismo ao respeito, ¿no? pero ten que haber alguna, Germán. Que solución hai? Eh, vamos a ver a experiencia e a estadística. Eu vou a dar unha charla o día 15 en Sargadelos sobre a prensa ferrolá. e vou a, a, a, a titulala a vida efémera da prensa ferrolá porque eh, é verdade que podese pensar que unha é pesimista porque non ve as cousas claras pero eh, digamos que o que sucedeu hasta aquí eh, foi que os periódicos Albol Correo Gallego que na parte ferrolana foi un periódico de ferrol durou 60 anos aquí logo no 38, 1938 marchou a Santiago o resto dos periódicos que houve incluído algúns do final do século XIX duraban 10-11 anos, anos o ferro diario, que foi no que nací eu profesionalmente, enda que era xa periodista amateur con anterioridade pois durou 12 anos e, bueno, e este xornal o diario vai nos 16 anos non? se miras para atrás ves que parece que hai como unha especie de dentes de serra ou de ciclos igual que un monocultivo naval que no mismo, pois, pues, tes durante un tempo un bofeiro en Ferrol, que o mismo que no tes, que pecha. entonces claro, eu, como teño xa certa idade, pésame un pouco todo o que vin vine leín. Pero tamén me gustaría, xa o dixen, que me equivocara, no meu presentimento, porque é necesario que Ferrol teña unha voz, e que teña unha voz eh, propia, como creo que hasta aquí foi pois, o diario de Ferrol. Eh, naturalmente, con os seus erros e as súas... como toda obra humana ten, pero creo que cumpleu cos objetivos eh, moi dignamente. Germán, bueno, estábamos a comentar antes, e nos acabas de adiantar, que vas dar unha charla en breve. Tendo en conta todo isto que nos acabas de decir, pues, apresenta ese moi interesante esa charla. Dinos cando vai ser, cando te podemos escoitar... E... Bueno. Esta é unha charla que organiza o Clube de Prensa de Ferrol, como sabe, son o presidente de honra, pero a directiva actual creou oportuno precisamente por razón do que está a ocurrir co, co Diario de Ferrol. Os pedíronme que fixera pois, unha análise e un repaso á historia de, da prensa ferrolá. E troba ser o día 15 en Sargadelos Día 15 de setembro. Día 15 deste mes, sí, de setembro. E naturalmente, eu vou a falar de, de algunhas alternativas que se están tomando, é es dicir, están pechando periódicos de papel e están facendo periódicos digitais. Parece que o ciclo vai encaminhado ao periodismo digital, pero está todavía moi empañales o periodismo digital, por canto que, como empresa, é difícil que poida subsistir. Como sabes, o papel subsiste con venta, con suscripción e con publicidade. A publicidade nos digitais, salvo aqueles que xa van moi tirando tirando moito por diante, eh, a nivel, eh, digamos, estatal. É difícil que... que... Pero, pero, bueno, pode ser unha posibilidade. Hai outras posibilidades. O pasa que, cando ferrou o diario, o diario o periódico anterior, eh, tamén eh, atravesou por momentos difíciles, eu, entonces era delegado sindical, eh, tuven que facer un pouco o que estamos facendo, e por iso digo que, a veces, a historia se repite, non? Eh, fal, chegaramos a falar incluso de, de constituínos en cooperativa Hai hubo unha cooperativa que durou un sei cantos anos vinte tantos ou 30. igual me, me, me equivoco pero que foi o Diario de Pontevedra bueno, pero hai que tener en conta que no Diario de Pontevedra os compañeiros que traballaban como periodistas a par, parte deles tiñan tamén un comercio de calzado tiñan tamén outro tipo de negocios e vivían de, de, de outra maneira non? pero bueno, tamén é unha fórmula E logo que faría falta sería que o dono deste grupo eh, dera a cara e eh, dixera que era o que quere facer e incluso, como nos pasou no Ferrol diario que ofrecera a cabeceira os, os traballadores. traballadores, por si creen, eles eh, o si que eh, eh, queren, en... que, po, que podían collelo e sacalo adiante. Al... A verdade é que este periódico... Ten moi boa imaxe, me quedou con moi boa imaxe, inda que agora este atravesando por este momento tan crítico, tan agudo. Non? Sí. Pero podía o rebufo desa boa imaxe pois reconstituirse un pouco a situación, ou reconstruirse e tirar para diante. Hai alternativas, pero a viabilidade habría que estudiála ben, porque tampouco vale falar co corazón e co sentimentos. Aí hai que poñer encima, arriba da mesa, razóns, analizar a situación, etcétera, non? Eu teño claro porque vin que do resultado por donde ten que andar un periódico en Ferrol non? que camiño ten que seguir que liño ten que seguir e, e nese sentido non habría problema sei que Ferrol pode aguantar un periódico de feito aguantou este pasa que este pertenecía a un grupo e o grupo vai ao abismo e tamén vai ao diario de Ferrol Pois moitas gracias Germán Castro unha voz eh, digamos totalmente autorizada para falar do jornal foi director, fundador, do mesmo, e deu, pois, a claves que poderían ser unhas posibles solucións. Ese, esa conversión, pois, en, en un proceso de autosesión do, do, do xornal, unha cooperativa, onde os traballadores, pois, tiberan eh, na súa man esa, esa cabeceira, xe que o grupo cede esa cabeceira, eh, sería unha posibilidade que quedai con, con moita perspectiva. Moitas gracias, Germán, para Radio Fetispín. Vale, gracias a vos.